nyomában. Robin visszatért a sziklához, és sebesen mászott a lasszon. Rainbow türelmesen állt a helyén, ugyanahhoz a fához kötve, amelyre a lasszót erősítette. Szeretettel megveregette az állatnyakát, aztán elindult az egyik magasba kanyargó ősvényen. Megkeresi! Szeretet, vérségi kapcsolat elmúlt benne. A vakmerő rabló ős legendája egy aljas orgyilkosba meghalt, amikor megismerte az apját. De mégis az apja. Megsebesült, talán meg is halt. Keresésére indult. Milyen furcsa, hogy egyszer sem látta szemtőszembe, és lehet, hogy már nem is látja, vagy csak holtam. A mérnök lovának a hullája még ott feküdt. A golyó út barul érte az állatot. Tovább haladt a lövés irányába, felakacskaringós sósvényen. A sziklaplaton két üres tölténhüvelyt talált. A nyomok szerint a tigris továbbosont innen, bizonyára azért, hogy megkerülje őket. Így jutott el Robin egy nagy bazalt kiúróhoz. Ott visszahőkölt. Vér. Itt érte találat a tigrist. Erősen vérzett, ez látszott a nagy sötét foltom. Néhány tölténhüvely hevert a földön, és eltépet roncsfoszlányok, ahogy gyorsan bekötözte a sebet. Ilyen állapotban nem juthatott messzire. A szikra túlsó felén levezető úton Robin ismét lóra ült. Könnyen követhette a tigrist. Itt is, ott is vérnyomok. Aztán egy pisztoly. Bizonyára kiejtette lovaglás közbe. Nagyon gyenge lehetett, félig eszméletlen, különben nem veszítette volna el az egyik pisztolyát. Ahogy az ösvény aljához közeledett, egy helyen feltult földre lett figyelmes. Itt megállt és a ló kikötve várakozott. Ismét vér és foszlányok. A tigris úgy látszik, szorosabbra igazította a kötést, és lóra ült. Ilyen vérveszteséggel. Micsoda fizikum? Követte a patanyomokat. Bizonyosra vette, hogy a halódó rablót ott találja, majd valahol az útfélen a nyerekből lefordultam. De tévedett. Kilométereken keresztül követte a holtra sebzett tigris nyomát, egyre álmélkodva. Még mindig bírja. Egy kis patak mellett már közel a völgyhöz, újra feltult föld, és vértől ázott rongyok. Itt megállt a tigris, és kimosta a sebet. Friss tábor maradványa látszott, kormos fű, hamu. Evett és pihent bizonyára. A völgy felé lejtő mély talajba még könnyebben követte a lónyomát. Balra kanyarodott nem a vasút felé, hanem a lakatlan, végtelenben nyúló bozótos létség irányába. Á, ha akárki is, az apja. Ápolni fogja, élelmet hoz neki, és amikor lábadozik, de még nincs ereje védekezni, elviszi innen a tigrist. Ha kell, erőszakkal is. Az apja hiába. Még egy teljes óráig követte a csodálatosan szívós embernyomát. Azután megpillantotta távolba egy deszkabódét. Valami indiánus vagy csavargó lakhatott benne, ki tudja, milyen régen. A patanyomok egyenesen a kunyhó felé vezettek. Ott van ez biztos, nem mehetett tovább. Mit tegyen? Még halára sebzetten is kerüli az embereket. Nem kér segítséget. Ő a tigris. Sebesügetésre ösztökélte Rémbót. Bármit is tett, bármennyire hidegít belül minden, ha mégis csak mégiscsak az apja fekszik ott bent, magára hagyatva súlyos sebből. A kunyhó elhagyatottnak látszott. Az ablak mögül semmi. Az ajtó nyitva. Vártatva igyekezett elérni. Bum! Lövésdőrend az ablak mögött is ötétből. A golyó ott el a füle mellett. Megrántotta a szárat, elzsibbattan az iszonyattól ült a nyerekbe, és a ló felágaskodott, mintha ő is elszörnenne. Az apja. Bum! Bum! Bum! Robin szinte sikoltva kiáltott, mint aki megőrülte pillanatba, hogy ilyen szörnyetektől lett. Aztán megsarkantyúzta a lovát, és ököllel verte az állat fejét, úgy nyargalt eszeveszetten a kunyhó közeléből. Bum, bum, bum! Még két golyót küldött utána a tigris, és az egyik igazán csak milliméterekkel hibázta el a fejét. Foxtonban helyreállt a nyugalom. A lakosok közben megegyeztek a peonokkal, hogy az egyre hatalmasabb folton elmocsarasadó legedők helyett az indiánok földjére terelhetik a marhákat. Ez volt az első eset, hogy a rossz hírű rabló peonok barátkozhattak a folkszaniattal. Nem valami szívélyes barátság volt, ez meglátszott a fehéreken, ha a városba bevetődött egy-egy indián, de mégiscsak jó viszonynak nevezhetjük a régebbi állapotokhoz képest. Még azt is megszokták, hogy Mikhovian, a főnök, beüljön közéjük a kocsmába. A közösü sok mindent áthidal. Azt hiszem, mondta a szeplős hírom hogy Rover hiába vár új mérnököt a városból. <gül> Híremet Clayton esetének is nem akaródzik a Denveri uraknak idejönni, méricskéni. Ajas gaz volt, aki megölte Clayton, mondta a kővér kocsmáros, de a mi ügyünket jó szolgálta ez bizonyos. Adj viszkit és szodát, mondta Mikhuvian. A kocsmáros dühösen töltött, és a főnök elétette. tette. látszol üremlátszó elem, mondta a serif, egyetlen hosszú kis körmét két fog a közéjékelve. Pedig azt mondom, inkább oda a zsilipnél van oka Nem tetszik ez a csend. A rover nem az az ember, aki így visszavonul. A mérnököt várja, vigyörgött híron. De miért nem utazik Denverbe, hogy elhozza? És miért dolgozik éjjel-nappal most is? Ha egyről jól látni a fákjákat, Hát, van ott olyan munka is, homok hordás, partfeltöltés. Hm, -hah. és ha szép, lassan elkészül valahogy a zsilip? Mérnök nélkül. Ellen hallgatott, nyomott hangulatba ültek. – Bevonok szívesen támadni fehér gonosz embert, amikor akartok, szólt közbe a főnök. Csak úgy a világban nem mondtunk vért, mondta a kocsmáros. E is várakozás közben lassanként minden legelő mocsár lesz, kiáltotta a híron indulatosan. Ez igaz volt. Komoran ültek. Azután szólt közben egy másik. Úgy tudom, Rover. katonákat is kért a kormányzótól. Ha a katonákat küldenék, akkor késő, nem tehetünk semmit. Nyomott hangulatba ültek. Alig nyúlt időnként a poharához valamelyik. Most egy ló állt meg nagy vártatásból a vendéglő előtt, és hallatszott, amit leúrik valaki. Aztán egy poros, léhegő kavból jött be. Valamennyien felugráltak, mert megismerték Rover egyik legényét. – Üljetek le! – lihegte. Egyedül jöttem, és elhatároztam, hogy hozzátok állok. – Nem bírom. Szerettem mindig Rauvert, de ezt nem akarom. A legelőtt teszi tönkre. Nagyöt fújtatva leült. – Adj innom! mondta a kocsmárosnak. A foxtoniak még mindig kevés bizalommal nézték. Mit akarsz? Valami újabb ravasság Robert részéről? Nincs benne ravasság, és Robertnek semmi köze az ügyhöz. Már nem egy legénye otthagyta, de én egyenesen idejöttem, mert nem akarom, hogy elkészüljön a zsilip. Ahogy készülne áll. Öt nap alatt kész. Hát nem látjátok itt len napról napra lepocsolyásodni a folyót, arra fent meg elönti rover legszebb legelőit olyan dúzat. Isten ellent való vétek! Hát a mérnök nem hiányzik, vetette közbehíron. A mérnök itt van. Előttünk is titkolták eleinte, de már mindenki tudja. Halotti csend lett. Becsempészték, folytatta a legény. Becsaptak minnyájatokat. A hegyen át éjszaka hozták. Azért jöttem, mert öt nap múlva már készen lesz a zsilip, és nem akarom, hogy meghalljon a rétség. – Mivel bizonyított, hogy ez igaz? – kérdezte a kocsmáros. E, – Én hiszek neki! kiáltotta ellen, és nagyot csapott az asztalra. – Fiúk, ástére készen álltok? – Akár egy perc múlva. – Az lenne hamar, mondta az indián. Este jönni emberekkel, és megtámadni őket oldalról, van nyíl szárazfűvel, fűvel, felgyújtani farm? Árágy, mondta ellen, és ástére légy itt a paunokkal. Ma leszámolunk. Küldjetek előbb üzenetet, mondta a kobol. Talán lehet vele okosan. Á, ah, pakkalbások tárgyalással. Egy perc alatt teljes volt az elhatározás. Szedelőzködtek és elindultak, hogy megszervezzék az esti kirándulást. Valaki, aki a hegyoldalból látta, amint Rover legénye Foxton felé nyargal és idáig követte, végighallgatta a tanácskozást lóhátról a kocsma ablakából. De az izgatott Fogstoniak nem vették észre. Amikor Mikuvián lóra kapott, hogy a peonokért menjen, megveregette a a nyakát és odasúta. Gyerünk, Rainbow, azt hiszem, kezdődik a tánc. Mikuvian a törzsfőnök indián sebességgel nyargalt a kanyon felé, ahol a peónok földje kezdődött. Hirtelen súra zajt hajlott a feje fölött. Jó tudta, hogy mi ez. Oldalt hajolt, visszarántotta a lovát, de már elkésett. A lassú ráhullott, összerándult a felsőtestén, és Mikuvian kibukott a nyerekből. Csak azt érezte, hogy vártat vele a hurok sebesen, földön, bokron, köveken át, aztán elvesztette az eszméletét. Robin nem vonzolta halára a főnököt, néhány ugrást tett még Rainbow ellenkező irányba, aztán a kaboly leszállt a nyerekből. A megkötözött indiát nóra és elnyargalt. Délután volt, egyenesen Rover farmjához lovagolt. A fegyveresőr lába elé dobta a törzsfőnököt. Küld a gazdádat, gyorsan! A zsilipnél van, akkor Peterson, gyerünk egy-kettő! Amikor Peterson meglátta, pisztolyt rántott. Add meg magad! Most ne velem bíbelődjék. Örüljön, ha megúsz a fejbőrével a mai napot. Szálljon le a lóról, mondta a serif. Nem szállok le, figyeljen maga, fajankó. Este a Fogstoniak támadnak. A főnök a harcosaiért ment, amikor elfogtam. Amíg meg megtudják, hogy Mikhuvián nem értesítette a törzset, és elmennek az indiánokhoz, éjfél lesz. Nem sok idő, de elég ahhoz, hogy felkészüljenek. Ha csak ugyan így van, akkor most derékember voltál, mondta a serif. Robert ellárulta egy legénye. Követtem és kihallgattam a tanácskozást. Tudják, hogy itt a mérnök, és öt nap múlva meg lesz a zsilif. Írgalomra ne számítsanak. Sok szerencsét, mondta Robin. Áj! kiáltotta a serif. Megyek kátriba, talán sikerül egy pár legényt összeszedni. Ha nem, akkor visszatérek magam, mondta Robin, megsarkantyúzta a és elvágtatott. A serif ott állt revolverrel a kezébe, de nem lőtt utána.